Bai, bai, ara da, e, matin ezoa galdu du hor uh, urtea astapenean. Kaltzea ondia da, guretzat, bon, zutabe edo presuna importanta zen erriakasetan, euskal hala zen erriakasetaren zateria, presuna importanta. Uh, usteut, uh, larogoita amak uh, garen urtean edo asizela pizizt bezala, Eta hor, e, eta zinzoki segitzen zuen eta gogurtzeat hainitza artikulu egiten zituen reportaiak eta gero ejetan sartu zehoztik laguntzen gintuen, bere kronika honikabazuen mundu zabalekoa eta gero administrazio kontseiluan ere zen, eta ara gu, gure tarteko agin gure matzin eta be... Galtza hundia da, giaren eta biztan da, biltzak nahusian, omen du nahi izan du, askazkia uh, uh, ah, hundi bat eman emanaginuen main nagusian, eta haren begi, begi pehan bezala iraganda biltzaka, eta gero behtsu batzuk ere kantatu diuzka uh, Jean Luidakak, eta jara, hola iraganda, gogoan du beti. Guguen dugula beti batzin laxabal, eh, renga bedoa, ala behaz berriketari bat galdu, hain zuzen berriketari mailan, eh, riseri eta nolaz izte? Bai, gure gure sariaba du, eh, berriketari batzuek usteute edo, edo matzin bezalaio ikide dira edo beste batzuek ere, eh, eta berri batzuk aurkitzen ditu, eh, eta bon, aurkitean bospasei berriketari berri dinten berri, eh, lotu zauzkigo, eta or, aldudetik, baigogitek, besko, beskoitzetik, eta orra? eta guretzat gozo da, gero sarean egin uke hoino gehiago zabalduz, eta erri guzietaik ez baita, berriketareik, maleruski, eta erri batzutan argpide ah, edo abonatu ukaiteko, importanta da, tokiko berriak eda ditan, eta ara denetaik ez zauku heldu, eta... Baina bon, uste eut uh, nun baitan hainbat bat egin askiona txikitzen dugu eta zabaltzen alba lima dugu egin endugu bistan da. Zirukiteet aldiak gaztetu, ere? Horri ba, hori ba, horri uh, zaila da, uh, entziatzen gira, eh, galdea iten du eskointa ezker, eta bainoan gaztiak beren lanetan nahi dira, eta bon, uh, ez dute sobra demoraik, erreso eh, da, erretretadun eh, bat okitziat ez zinezta gazte bat, baditu gazte batzuk. Da, eskuara berdela, eskuara idatzia berdela menperatu alaike, ez da, ez da denentzat uh, errex eta simple. Uh, Baina, bon, ara, ahal balima du, gazteak uh, bildu, gotik inen du. Salbo, uh, bon, gazte bat, uai, uh, eta idatzian, eta edabide, edabide, zer erri hau bezalako prentsabatean gazte bat uh, lutza haziat, zailada ere, zerren gazte gehiago. Burua dute internet eta sare sozial eta hoietan ez zin ez da gubezalako kasetabatian, hoi da? da, ja. bai. da, da. <laughs> Ara, zuen biltzakan agusiaren, uh, ez dakit gamertotan mami, edo gain agusietarik bat izan da uh, diru kontuena eta uh, orrtik dituzen argangura seriosak. Bai, orduan... Uh, Egan behar da, egiak eh. aseta, nik, fern, nik badu eta bosturte beno gehiago hor naizela, eta diru mailan beti su horribile gira, baina beti horrek atuz, ekilibratuz uh, uh, urtiak beti joan dira hola eta egiak ira ondo, eta atik guai gertatzen zauku argangura askilagia, uh, legezko abisuak uh, argiteratzen alditu, guai kasik behoi urte untan, egin ditu urte guziz makiz legezkoa bisuen irakurzia ez dela haina mentura zain interesgarria irakurle fraangoentzat behin on guretzt diru itugi inportanta da. Eta urtzian non baitan bei mila euro kerki dauko legezkoa bisuen argitaratze hoek. baita urtean behar du diruaren sumata da? Behar den diruaren, uh, euneko goianun baitan, gure buseta 200.000 eurokoa da, guti gura bera, eta 200.000 euro, eldu da, uh, bostetaik bat tekartzen duela legezkoa bisuen uh, afera horrek. Eta, huai uh, arte, legezkoa bisuak uh, arkitaratzen gintuen, uh, baionako jonduzamendutik heldu zirenak. Egen nahi uh, baita, lapurdita eta basena uh, Eta uh, huai, baldintzak aldatu ditu ze, eh uh, uh, kultur ministeritzana eta departamentu osoada kondutan hartu behia De, Departamentdu osoan unin berttzeabonatu uh, behar dira 2006 departamentdua bean eta kopuruoi ez du betetzen e, zaila da bim... Alainan uh, biharrenoko partigusi baita eta zian t sartzen eh, du.tzen sartzen doi bat eh, zer eskualddunak han, han bizi diren eskoaldunak harttzen dute bizik guti eta beaz ezin du uh, ezin duzerin eta beaz horrengatik uh, uh, ez du gehi heldu den atetik goiti uh, uh, publikatzeko behin mena. Er, erra nahi du uh, diru parte hori galtzen duela eta diru parte hori behoi mila euro galtzeak, erra nahi du zilo edera dela, uh, bon, bi bilangile denbora oso zairi zaskigo eta bat uh, denbora laurdenez uh, webgunea txigitzeko uh, eguneratzeko uh, bon, zalantzan emaiten du beden lan postu bat uh, diru zama uh, horren uh, galtzeak Bistan da, batailan arigira, eh? Ardi esteko, beti, intzinatsegitzeko legizkoa bisuekin, eh, eskoraren erakunde publikoare laguntzarekin, prefeturarekin ahimanetan gira, eh, kulturministroarekin ere, or, Jozulin basolorekin ahimanetan gira, deputatuen bitartez, eh, Benzambri deputatua, eta diakinean eman ditu ere, frantzian geindiko beste deputatu batzuk, Uh, Britainiakoak eta altzaziakoak eta arduratzen direnak ere horiek eta beste uh, gubezalako hizkuntza uh, tokiko hizkuntzetan ari direnek ere arazo berdina dute. Mm. Eta derogazione bat nahi, nahi ginukeukan, ez diten departamentduak ontan aktua zanmenan ere mail linguistikoak nahi du gure kasuan uh, Ipar Euskalegia mm. eta hor baldintzak bete gin zazke. Mm ba berareno subi 1000 ha chiei un uh, gallit en berian lehenik eta gero orokorki sumat ha rpido un ditousier aguko orokorki 2000 bim, ha uh, rpido un ditua orotata ouais. eta departamentoan berian 1000 baste un pasa Beaz, beas uh, genai du departamentoan berian berdula doblatu. Ouais. Kasik, eta hori hori ezinezkoa da, eta gero baitu arpidezunak, da egualdean, eta frantzian gaindi, eta ameriketan, ango eskaldunekin, eta hola, baina horiek estila kondutan hartuak delako legezkoa bisuen afera hortan. Mm -hmm. Eta departamento osoan doblatu behar du, eta ezinezkoa da, egan haidu... Uh, Bon, Indarake eiten ditu, abunatu behiak orkitzeko, behinon, bon, zaila da. Uh, Edabire guzientzat zaila da, francesko edabideentzat ere biziki zaila da, Juan Pentsa gubezalako edabideentzat euskora utxianare girenak, uh, kasik uh, ezinezkoa da, kopuru, uh, galdei dauten kopurua betetzia. hortan gira gauk. Hortangira, behaz, uh, askenitz gisa, behaz, pehio, jorazurria, geroa, zaila ikusten. Ba, geroa zelantzan da, da e, e, ziloi e, nolazpeit bete behar dugu deroguzionek ez balimadu e, ukitzen. Oino, esperantzestu galdua, zerbait menturaz ardietzik dut gula, baina ez badu ardiesten e, zerregin. Diru iturri berriak berri dira atseman. E, bon, abonamendu kopurua emendatu, baina e, arpidezasaria emendatu ere, baina ez du horrek Uh, eskastuna beteko behaz horretan uh, nahi gira uh, bon, uh, nahi du nahi du, bist, nahi du entzinatu uh, erriak asetak oai uh, arte uh, irutu noita amak beno behino gehiago bizizela eta oai uh, arte bere bidia ere mandu bere hildua bere tokia badu baina nahi uh, gira handik edo hemendik uh, atera bideak uh, aurkitu behar ez ari Hara ikusiko, minan, higia da uh, geroa, geroa aski ilun uh, gertzen zaukula. Eben zuritxaguez, itzorikin, utziko dugu, gure aldiuntako gaiak, milesker uh, pilo jokasokia. Bai, duzetaz, milesker zueri.